La nostra posizione è quella di, di utilizzare il MES non è più il MES non è un meccanismo di stabilità che penalizza i paesi o li mette sotto controllo li sottopone a chissà le, a chissà quale risarcimento si tratta ormai di uno strumento finanziario che dà dei soldi da investire in sanità e li dà a un tasso di interesse per noi vantaggiosissimo cioè se facessimo lo stesso investimento con soldi nostri noi renderemo 500 milioni di Euro in più all'anno ora il tema è decidere se noi vogliamo investire nella sanità e quella è un'opportunità perché abbiamo visto che anche col covid è necessario che noi investiamo in una sanità nuova, cioè una sanità di territorio ormai ospedalizzare le persone non è, cioè, quando è necessario quando è in acuto va bene ma non basta, specie di fronte non solo al covid ma anche alla, alle cronicità di cui le persone sempre più anziane sono affette quindi si serve una sanità nuova presente sul territorio e questo è un primo punto su cui è fondamentale investire. Eh, lei prima diceva non è più il MES. Di prima, non è più il meccanismo appunto di, di, sì. di stabilità perché? Perché il MES è stato utilizzato come un fondo salva stati, diciamo veniva utilizzato come un fondo che io ti do a determinate condizioni se tu sei in condizioni di fallimento. Diciamo che ricorda moltissimo le condizioni a cui è stata sottoposta la Grecia. Quindi è stato depurato di tutti questi vincoli, adesso è stato depurato di tutti questi aspetti. È soltanto il fondo che adesso viene non più utilizzato per stati in fallimento, ma viene utilizzato utilizzato per una circostanza emergenziale come quella che è stata riconosciuta col Covid e viene dato condizioni molto, molto più leggere e non vincolanti non, sulla sovranità nazionale come, quella che, come nel caso che fu della Grecia. Ecco, questo è lo spavento che c'è attorno al MES. Queste preoccupazioni quindi non hanno più ragione di esistere? Al momento no. Poi è chiaro che ci sono anche dei capitolati che vanno scritti, eh? cioè nel senso che il MES ora ha un impianto che è stato come dire, pulito da questi vincoli, poi però ci sono dei, degli allegati e lì bisogna anche andare a vedere perché sa com'è, no? però eh, la paura è che a un certo punto nel corso dei prossimi anni ci possa essere un ripensamento e ri. Mettere, eh, cioè rileggere il MES nelle vecchie condizioni ma questo è impossibile perché è, è, è, è questa ombra che fa sì che ci sia un dubbio sul, sul um, utilizzare o non utilizzare il MES queste preoccupazioni secondo lei sono frutto di una sfiducia verso l'Europa? ma io direi guardi detta semplicemente l'Europa ci sta salvando la pelle perché noi se fossimo stati soli ecco cioè non è, quindi da questo punto di vista non si può niente ora che veramente sulla questione europea la smettiamo di Semplicemente che la, la, la Francia e la Germania si sono svegliati la mattina, e hanno detto l'Italia gli vogliamo bene, semplicemente che a fronte di una crisi della globalizzazione la Germania innanzitutto ha capito che l'Europa è il suo mercato interno e lo deve difendere ed è per questo che ci aiutano con i soldi, perché noi diventiamo parte di questo mercato interno, questo è un vantaggio anche per noi, perché specialmente in una terra come Bologna che, che vive di export, noi esportiamo il 70% e oltre di quello che vendiamo in Europa, Quindi Quindi dobbiamo ragionare in questi termini, l'Europa è la nostra casa, è il nostro mercato, sono le nostre istituzioni. Certo è un processo difficile perché noi italiani che siamo abituati a vedere i nostri interessi anche in maniera un po' corporativa, invece ci dobbiamo aprire, giocare, negoziare su uno spazio più ampio con altri paesi e da questo punto di vista questo paese deve cambiare, deve cambiare.